Z tolika strana, ko slišali, je bilo opil za zombi Rokija Eriksona and the Aliens, gospod Rokija Eriksona, druga je bolj znan kot uh, skupek skupine 13 in elevator. Z kakšno vezo me je to z danaišnjim večerom, razli naslova komada in večine besedila prav nič. Uh, mis dva smo tukaj, je danes prišla nekaj povejat o zombijih, jaz nudnih dopravih, kolega od tistih v popularnih kulturi. Prišla sva z, tukaj sva na povabilo društva ljubitelje oziroma zastrbojene filmske kulture, prišla pa sva iz Društva Prizma. Društvo Prizma je sestavljeno iz ljubiteljev znanstvene fantastike in fantazije, Več o tem bo povedala gospodična. Prosim. Uh, Samo upala, da bo pozabljena tudi, pa bo kar nedalja s predavanjem. Uh, društvo Prizma, ljubitelji znanstvene fantastike, fantazije in hororja. Mislim. <laughs> Uh, naš namen je pač neko združenje, da se pač na dobi ljudi, s katerim lahko po, se pogovarjaš, ker pač vsi vemo, kdo je Tolkien, si vemo, kaj Tolkien naredil, ampak kaj se vse lahko zraven. Mamo in Martina, mamoci kup avtorjev, ki na kateri pač za njih vejo, bi pa radi še kaj brali v tem žanru. In mislim, da je to društvo veliko na tej smeri, ker če ne bi bilo, primer, tegale, a tegale, jaz ne bi nič brala razen, ne vem, bi prav tolki in bi jokala, da nimamo nič drugega. Poleg uh, same literature, uh, imamo veliko filmov. Mislim, da je je pač povedal nekaj o filmih oziroma zombiji v filmih. Uh, zopet podobna zdeva, ne vem, po televiziji vidimo drame, vidimo vse režiserje slavnega in resnega formata, ostaja pa pač še cikup žanj ki so mogoče preveze postavljeni, uh, jih pa eni radi pogledamo. In zopet pač nek film bi rada pogledala, ga napoznajem, se obrnem, na Igorja, in mi pač to je pa ful dober, in pa pogledam pa reči, ne, to ni tak dobro, to je pa boljš. <laughs> tako da... Na me društva ni ne druge kot, da se pač družimo, da si pač probamo v Sloveniji pokazati ljudem, da je še marsikaj druzga, kot samo neka resna literatura in resen film uh, in mislim, da po zaslugej treba, treba biti sram, če to gledaš in gledaš da so ljudje, s katerimi se da tudi kaj pa ful očeč, ona punčka iz ringa, tako da... <laughs> Skratka. Uh, društvo, kar se tiče, smo že nekaj let na sceni, s smo zdaj malo počivali, ampak zopet so nas tukaj le povabili in smo rekli, da bomo nekaj nekaj zabavnih večer napravili. Uh, Hkrati izhaja uh, naše, naše družbeno glasilo Neskončnost, v katerem je pač zopet najti kaj o literaturi, o tem, kar se zdaj vrti, o tem, kar se zdaj dogaja v Sloveniji in v svetu. Zmerno ažurnost. Zazmerno žurnost. Se trudimo biti zelo ožurni, ampak kot vemo, tudi najšče kinematografi niso najbolj ožurni, tako da mislim, da nima nobeni problem vse. Uh, če ko ga karkoli zanima, praša, vpraša pol po predavanju. Zdaj pa mislim, da še zaseb jaz majtih, pa predajem besedo gospodičeva. <laughs> tako da. Uh, še ena stvar, prej so me opozorili, da je v zadnjih vrstah, kamo ste deselo zbežali, zelo slabo slišati. Jaz jih sicer imam svoj pedagoški glas, Upam, da ga upam, da seže do tega odzadnji, če, boste... Znamen, da je, da šlo, uh, uh, surprise, surprise, I tako znaš, je Tako da, uh, če ne slišite, jaz ne bom bolj na glas pri tebi bliže, čisto res ne pislim. Ok, uh, najprej eno stvar, moramo upozoriti na eno napako, jaz, uh, mogoče ste nekateri med vami nekaj to združenko, ki je prišla uh, pa bila na današnji večer. Jaz, uh, ko sem pošilil gor, jaz sem to danreč pisil pred tem mestom zombi, ja, bistvo te je odčistil. To so tisti nemrtvi, ono ostane z groba, tam napada. pada, ja, ok. Se gre to, izgobili tisti argh, ali pa... Drains, uh, In to je približno vse skupaj, ne? Kaj, kaj imamo za tega govoriti. In se pač reko, ok, če vmes pogledam malo v uh, Tabiere in odkot je ta zadeva prva, to so zika, to je prva scena, ki naj jo kažem, ne mrtvi. Ne? In sem rekel: gre pa pogledati, kaj se dogaja z mrtvi, pa kjer je tudi še ne mrtvi, pa kaj po slovenski tradiciji govorijo o nemirnih pa o mrtvecih, ki se vračajo. In ko hitro sem pogledal, kaj so zombi, sem rekel, da to niso mrtvi. Tako da, tisto je samo napačne informacije, ki so mi zdržani, kriv sem pa tega jaz. Tako da, to že vnaprej poje. Meja, koli pa, meja, koli pa, Danes smo poskusili pogledati, kaj so to pravi zombi, Aspo, so pravi zombi. Tisti, ki veste, kaj je o tem, prosim, ne ne kako Ko sem rekel, začetka tega tedna nisem o tem vedel, je dost. Uh, kot rečeno, zombiji so za nas kaj. To so neke muškane, jedoče razpanajoča trukla, uh, ki pridajo taj na scenu, ko je treba pokazati neko glimdinko, kako se deje. Uuuu, s 50-ih let, ki so sploh ne jemar igravke, na to, ko je visoki ceso spravlja sebe. Kakšno vezno tu zombiji? Kdo za krivi zombije? No, zombi au feeling. Ne, ne, ne še. Bom povedal da pros. zombi je navadno zakrivi slaba glasba, kikobne korporacije, še bolj zlobni religijski voditelji, sevanje z vesolja in take stvari. Kot rečeno, to zbrajimi zombi, nima veze popolnoma in čisto nič. Od torej pridejo zombi? Od pride izraz? Kočano, veste? Iz Haiti, kako je ta izraz prišel na Haitija? Prišel je z črnci, iz Afrike. Ko so črnci iz Afrike prišli na Haiti, prišli so z belci. In kaj so belci sužne, služnje, oziroma črnce, so jih za služnje, rabi so jih pa za to da so dejali na plantažah. In... Uh, lahko prosim sliko? Uh. Ko so belci prišli v Amerike, so prinesli s sabo V čudno čudnih stvari. Škrlatinko, oštkice, koze, bolezni, oslovski kašelj. V tropih so prinesli še ti, lahko imamo nekdo malo tako? Zuma? Ne gre, ok. Škrlatinko, rumeno mrzaco, malarijo in vsega. In poleg tega so še domače prebivalstvo so zasužnili in so jih silili dela. Polovica, približno polovico prebivalstva obeh amerik so pomorile kužne bolezni. Zprej ostalo polovico, pa so jih kaj lepo ravnali. Ker Indianci niso bili nalajeni v delah, v takih razmerah, so, so odločili, da pripeljali nekoga gletar do živga in to so bili večinoma črnci. Črnci so jasno iz Afrike in večinoma se jih iz Zahodne Afrike. Tukaj vidite, da je šlo tudi gor prek islamske trgovine, ampak večina gre trgovine prek Atlantika nad področje. Uh, obeh Amerik, tukaj mase še približno kjer so te kolonije, ampak tukaj ni ura zgodovine, zato se to ne bomo spuščali. Kaj na tamko so počeli se mi, kako na tamko izvelo sužno so življenje, lom tale tore stika. Tore malce ne, malce krto vidajoči fleki, to so kako so bili poležani sužni naladi. To je samo en del krova, to je ena ploščad. na no vsaki ladi so bile vsaj 3-4 ploščadi. Uh, ni bilo več pesetljuka, če polovica to ni prežvela, zato so večinoma radi vozili mlade pante, tam do 11 let stari. Uh, uh, zato ker so bili, bili trpežni in niso vzeli več prostora, torej se lahko tudi več naložili na tovor. Uh, te služenske radije so bile tako, so že nedalec smrdele poslužnih in pod smrti zaradi tega so jih bajev čez ocean celo sledili morski psi, ker so dobili redno oprok. <laughs> Nekako stiko, prosim. Otok Hispaniola, prvi otok, na katerem pristane Krištof Kolumb in prvi otok, ki ga naselijo Belci. Ta otok so je najprej, kot se že ime poveje, čegava kolonija, Španska. Hispaniola pomeni mala Španija. Uh, Kajk malo pa se zgodi, da se veste, predljate s karibov, ste gledali vsi. in kajžona ženska. <guljivno> pa še volite drugi tip. No, se, se, se, uh, ste jih vsi, zakaj se gre, gre se za zlato. Španci so preha, prevažali tukaj ogromne količine zlata iz uh, novosvojenih področji. In uh, svetak, kdo koga pravabijo zlato, priva pirate. Pirati so se rabili neka svoja opolišča in spravili so se na Haiti, pardon, na Hispaniolo. In napadali vse bolj izpostavljene v ali vse bolj izpostavljene na Uh, hispanjoli, zaradi tega so se španci umaknili na bezraštitevno področje. Ta, ta predelka v popolnoma zasedajo pirati, naredijo tukaj svoje oporišča. Ta oporišča se potem, na katerih teh oporiščih se uspejo, se nekateri naselijo, uredijo kolonije in to postane vse skupaj francoska kolonija. Hispanjona je danes razdeljena na dve državi. Katere dve državi? In Dominikansko republiko amerikanska republika, španski, torej tudi romet del, in je pa francoski oziroma rdeč del. Uh, slika. Sužnjem se na tem področju nilih lepo godilo. Tukaj imate nekaj členov. Uh, Côte d'Noir je francoska zakonodaja, s katero so uredili uh, su, delo sužnjo na plantažah. Nekaj... Uh, Tukaj imate nekaj takih lepih členov, kakšne so bili kazni za obežne služnje, Uh, kaj se sme z njimi dela? torej ne sme se jih pohabljati recimo, um, če slučajno služen vdali priležnico svojega gospodarja, se ga robije in tako naprej. Um, Tore členi ne zvenijo, niti tako grozno, ko je človek prebjera, kar je mogoče še najbolj grozno, prosim v skupaj. Službi so pa kot od odličen izgovor za to, da so da gospodari lahko delali sužni skoro kakor so poteli. In uh, pred njim bilo vadnega, da je ena tretjina služnjiv, ki je prišla na Haiti, umrla na prvo leto svojega bivanja na Haitiju. Ti služni so za s sabo, seveda, prenesli svojo vero. Čeprav je bila vera na Haitiju, oziroma v vseh francoskih kolonijah, v rimokatoliška, na poslikah pa poslika. se je v potrebno krstiti v rimokatoliško vero, Rimokatoli, rimokatoliki so bili edini, ki so bili lahko služni lastniki, če si druge vere izpovedali, sploh nisem se hvalil, da služni vlastnik, so, so oni iz oni rimokatoliške vere niso nikoli za vse za svojo. Oni so imeli svoje verovanja, ki so jih prinesli z cele Afrike, predvsem zahodnega predela Afrike, pardon, zahodnega predela Afrike pa tudi z osrednjega dela Afrike. te so potem, ko so te sužni bežali spantaš v, v notranji toka, so se družili so s preživelim domorodnim prebivalstvom, so to je potem domorodno prebivalstvo še dodalo nekaj svojih verovanj in vse skupaj je bilo nekak zapakirano in zamaskirano še v krimov katoliške. Uh, rejmo, katoliške uh, pakete, in tamo se imenuje Vudu, sklika, prosim. Uh, Voodoo, ki ga poznamo na Haitiju, je zelo vželahni zjužne, z v je z južnega dela z Severne Amerike. Poznamo ga tudi na zahodni obalah uh, Afrike kot vudun. Uh, jaz natačno vam ne vem povedati, so vse te slike, ampak tukaj bi vas opozoril upozoril predvsem na eno stvar in to so na telelike. Ta lik se imenuje Veve. E, ne, praviš, kaj pomeni Veve. Uh, gre pa za grafično predstavitev. Tako brežno grafično predstavitev posameznega boga, oziroma ne boga, ampak loje. Uh, tukaj imamo uh, enega tazga, nekega udrežnica obreda, ki ga je od. No, v tem primeru pa vam ali pa če In smo pri, ali malo sem, smo prišli do tukaj z besedi zombi. Od kod beseda zombi? To je ene dva milijona različnih teorij, jaz jih ne vem z glave, tako da bom lahko malo prebrati. Ena od možnih izraz, ena iz možnosti je zahodnoafriška beseda zombi, kar pomeni fetiš. Uh, ne, ne govorimo o visokih petkah in na uh, kakšnih čudnih uh, zadevah, kar vam je zdaj seveda prišlo na misel, če vidite par gospodičem, kako se hekljajo, ne. Uh, fetiš pomeni tudi čar uh, oziroma nekakšen predmet, ki ima nadnaravno moč. Uh, lahko po potem tudi iz drugih zadev, recimo iz zabi iz beseden zabi, ki pomeni bok, prav tako v zahodnoafriških jezikih. Uh, celo iz sombra, kar je po špansko senca, Uh, in uh, celo iz karibske besede džumbi, uh, kar pomeni duh. povezujejo ga tudi z enim od afriških bogov, ki je postal Loa, in to je Dambala. Dambala je malo kača. Uh, Pri nas bi lahko rekli tudi neka kača, mogoče, ne vem, če bi lahko primerali s kačo Faroniko, to je kača sveta. Prva stvar, ki je nastala, mogoče celo stvar, ki je prvo živobitek, ki je ustvarilo svet, niti, ni, ni, niti nima intelekta. Uh, No, in uh, ta Dambala, se, uh, Dambala Uedo se včasih imenuje tudi zombi. Uh, klub za nas imamo večina, če rečemo kača, mislimo nekaj negativnega. Torej, kača ki tiste tako kriva, da smo mi nismo v minisno vrtu, tam, v, uh, v, mislim, da v razobjetju imamo tiste neke peklenske kače in Maje, in ne vem še kaj vse. V Afriki so bili moj bolj prični zato tudi ta Dambala uh, ni zdoben. Bava je dober duh, ne, barva je bela. Uh, se pravi, ampak niti niti ni pameten. Uh, je pa izredno moder. Tako da, ne ni zmoš niti govoriti včasih. Ko pride kot kasneje kot loa. Uh, en od najprvih uradnih omeb besede zombi pa najdemo v zapisih o haj, uporu na Haitiju. Eden od... Da, ko je, so črnci zmagali pod vodstvom tega črnega gospoda, ki se je kasneje celo krono za cesarja Haitija, misli, da je ustal cesar celo dve leti, preto so ga obili in je republika, uh, je bil in v njegov, prvih njegovih ukazov je bil, da se treba francuzov Mi francuzov nočemo več tukaj, Francozi morijo iti in zato je ukazal vse francuzi pregmed. Bilo milom, bilo silom. In uh, gledam, to so službi imeli precej za uh, zamjer starih, je šlo pogosto gosto s silom. Eden, en klar najbolj zlo lastnih hrnikov pa je bil eden, ki se imeloval Jean Zombi. Uh, vsake toliko je temu človeku je sedel doma, je do večerje, potem kar mamo film počuš iste kuracestvo, stal enga belca, ga zleko pred radarsko palačo, ga sleko in mu rasparal trebuh. Uh, tako da Zombi niso pozitiven. Niso nojo, že od samega začetka niso bodo pozitiven lik na haijski kulturi kot rečeno, se mu to malč uh, tudi maščuje. Na Haiti pa da nas dve vrsti zombijev. Katere dve smo mo malo kasneje, zase mo pa vzeli en zelo tak kratek kurs buduja. Budu za talebane. Ne, ne boste ne bomo nobenega obreda tukaj delo, ne bomo nobene kure za klo, ker brs kanbi ne bom vas naučil, Sorry, da se lahko dogovorimo, če maš kakšno kuro, lahko prej probavam, Vudu je v svojem v bistvu monoteistična religija, ampak ima svojega boga, neki bon die, kar iz francoskega bon die, pride ven, pomeni dobrih bog, ampak ta bog je neomejavljen. Ne On se o, svet, je postavil na strani, ljudi je postavil na stran, in se s tem sploh ne vdika, da stvari njega nič ne brgajo. Uh, edin način, da se vstopimo v kontakt s tem Bogom, je prek posrednikov. Ti posredniki se imenujejo loa. Loa je, ne vem, kakšna bi bila množina, kako se to natanko sklanjuje. Uh, sklanja, ne sklanjuje, sklanja. Te loje so nekako kot v katolištvu setniki. Svetniki so zabetniki nečesa. Recimo, sred Krištok je zabetnik. Sorry, močno vade. Svet Krištof je popotnikov, recimo. potem Kdo je zavetnik Sivzo? Svet če se namotim in tako naprej, ne? No, in loje imajo podobno svoje delo, imajo svoje področje, ki ga opravljajo. In edelj način, da se stopi v stih z Bogom, oziroma, da se do Bogu preneše svoje želje, je prek teh loje. In kdo lahko to počne? To ne more početi vsak. Tisti, ki niso v Peljani v vodu, tega ne morejo početi. Tudi tisti, ki so laji, ki v vodu do tega, ne morejo početi. Zato je potreben pro poseben človek, če, lahko je to svečenik ali hogun, hogun, lahko je svečenica ali mambo, lahko pa je čarovnik. Čarovniki niso vedno slabi, navadno pa, in se kliče brokor. Prosim? Slika, prosim. To je problik, pove, koliko je loa v hajitskem budu. To je kratek se znam z Wikipedia. Uh... Kapitan Ja. Takvi je, da je milih ne? In ti vsako teh, uh, vsako teh Loa ima tudi lastno simbol, lastno tisto mrežo, kater kateri sem prej govoril, ki se imenuje VV. Stem, da pogosto jih v obredju imajo tudi nadomeščajo te ali pa jih prikazujejo s slikami katoliških svetnikov. A lahko slika, prosim, na no, to, kaj imate nekaj primerjav, me. kateri katoliški svetniki lahko Predstavlja posameznega Boga, Jaz ne bom redlagal, kar že gor piše. spodmate imate pač dambale, gor imate kateri svetniki in kaj prvižno jih povezuje. O, še eno stvar moramo tukaj poudariti, če čistim glede, če boste kdaj šli kakšne vodo obrede se, pa mogoče šli do jih to dela, To ni uh, kot elika, ki smo mi navajeni. Tukaj ni zastojna, pa zastojna, ker je tako hoče. Vsako stvar je treba plačati. Ne samo moj, treba plačati svečeniku, treba je plačati loji. Loja, ko pride, je treba da žrtel. Če jo se ukvarja s katerimkoli duhu, mu je treba žrtel, Treba ga je nahraniti potem, ko pravi z njim treba se mu lepo zahvaliti. Nič ni zastojno. Um, ok, gremo naprej z kaj se dogaja potem dogaja. Oni. Gremo zdaj iz bogov, gremo na ljudeke in oni verjamo, da smo ljude ki mi so sestavljeni, da imamo pač svojo nesmrtno dušo. In ta je sestavljena iz dveh delov. Velikega dobrega angela ali... To bom moram prav pogledati. Bon anj in malega dobrega angela ali tibon anj. Slika, prosim. Jasno, ni slik. Zdaj uh, pa premerate o njih. Um, V grobem bi lahko rekli, tole je duša, to je tista smrt Božji del, to je tista iskra, ki se po naši smrti vrne nazaj k Bogu v uh, raj oziroma gine. Veliki, dobri angel ali gobon bo ein pa je vse, kar smo se, so naši spomini, naše spretnosti, naše znanje, naše razmišljanje, naše čustva. To, je, to smo pa mi. In medtem, ko po naši smrti se mali dobri angel vrne k Bogu, veliki dobri angel ostane pri truplu. In zato je mogoče velikega dobrega angela ujet. Če imaš le dovolj spretnosti, dovolj sposobnosti. Kar in, seveda, glavna stvar dovoljenje od loa. Včasih je zato potrebno imeti las, včasih je potrebno imeti necimo, košček lobanje ali pa košček nekostikov, ostane za truplom. včasih je že dovolj že sama uh, prst z groba. In potem, ko se tega osebo, tega velikega, dobrega angela ujame, se ga zapre v neko posodo, neko stekleničko ali neko drugo posodo in se lahko z njim čara. Ampak to ni čaranje, kot, ne vem, doprteca, točo ali pa bojo šli uh, na prascu leteti na slivencah, kot je v Evropi. Uh, če imaš probleme z vožnjo, recimo moraš raditvo zneškega dovoljenja, greš pač do svečenika in rečeš ti ta zombija nekoga, ki zna dobro voze. In on te začara, da znaš ti dobro voziti. Ali pa če rabiš energijo, um, recimo bobnari, ko imajo te svoje celotedenske praznike, pogosto od bobnarja začarajo, da lahko je cel teden bobna, da mu ne zmanjka energije. Uh, recimo, če hočeš biti ti dober prodajalc, eh, pač če boš dobil zombije od nekoja, ki je bil dober biznismen. In še več kot to, tudi zdravijo s temi zadejami. Uh, uh, in uh, v bistvu ne je bila že dolžnost vsakega človeka, ki jo obvoduju, da je po smrti, če ga lahko prisilijo, postane zombi. Če je dovoljši pak, njegovi veliki dobri angle, da ga lahko ujamejo in prisilijo v to, je njegova dožnost, da postane zombi in more delati. In ko bodo ti ljudje, ki zdaj on pomaga, umrli, bojo potem tudi oni lahko postali zombi in so duhovi, ki so prisiljeni v to, da bodo delali. Zdaj, kot sem že rekel, če jih ujamejo. Uh, zdaj, to zveni po eni strani zelo fajn. Ja, ti tam umreš, kaj, kaj se dogaja stava po smrti... Prigatelj, v končni fazi, če oni verjamajo, za to. Če boš pač delal, kaj se dogajati ne bo, kaj boš tam na pohodu, v Libišju, kot groba strašil, ne? Ampak um, del ja pa svet pravi, da zadeve niso tako enostavne. Človeku je čas na zemlji odmerjen. Odmerimo ga obrojstvo brojstvo BOK. način po tej logiki je, kako narediti zombija, je, da se ta čas, da ga človeku ubiješ pred njegovim časom. Kaj ti le, kaj ti potem ti bo lahko služil, ampak gleda tistega dneva, ko mu je Bog dal, ko ga je Bog določil, da mora umreti. Skratka, lahko, če ti nekoga, samo tako, da nekoga ubiješ, lahko ga prisiliš, da postane tvoj zombi, tvoj duh, ki ga potem lahko prodaš, uporabiš sam, daruješ, ali pa kakor treba. Ne? Tako da, kljub temu, da po eni strani zveli to precej pozitivno, v bistvu ni. Um. Ker tukaj navadno kogrejo na pokopališče evropskih grobove, zato ker to navadno je to. Uh, odprejo grobence, presojo van truplo, oziroma se drežejo košček in uh, ga zakrepejo nazaj. Uh, pri tem rabijo pod dovoljenje nekega loje. Lahko uh, slišite. Uh, Głavni loja, ki se ukvarja s smrtjo etapa, on sam idi. Tukaj imate sliko. Uh, to je zraven, a reš nego Tukaj so še nekateri drugi, ki so ravno tako zavetniki tega ukvarjanja z zombiji, na katere se obvračajo uh, svečeniki ali čarovniki od tem, ko hočejo narediti, uh, narediti zombija. Za barona Samedija ste, če berete kaj stripe ali pogledate kakšne grozljivke, ste zagotovo že slišali za take, s svojim frakom in tako gosposko-skeletno postavo predvsej pogosta pojava v različnih stripih in grozljivkah, če vsebno takih seveda, ki so okvarjajo z New Orleansom in podobnim, ki je sveja držala budoja v Ameriki. Lahko sliko, prosim? No, slika bondjeja in slika zombija. Kot vidite, Bondi je Bondiaja, za razliko od naprej nas, je tam seveda malce bolj čokoladen, kot smo ga mi navajeni. kar je seveda jasno, samo umevno. Um, torej, to je bil astralen zombi, v katerem sem zdaj govorili. To, to, to je zombi, to je duh, ki ga lahko ujamemo v steklenico, v svetil, če že hočemo, če se gremo v Aladina, ali karko druga. To je duh, ki ga potem prisilimo, da dela za nas, ali pa nam pomaga. Drugi tisti pa, je on ki ga tudi mi natanče ne prepoznamo, pa tako recimo umeseni zombi, korporalen zombi. Uh, in zato, če rečemo, da je to nek živ mrtvec, to niti ne bilo daljši od resnice, če govorimo o tem. V, ko govorimo tudi o tem, kako se ustvarja zombije korporalne, je tudi moramo razumeti, da je celotna procedura močno povezana z kolektivnim spominom na suženstvo. na Haiti. Celo, kako so jih otrgali od družine, jih potem v tistih plavajočih trugah, kakor sem jih upeljali v nov svet, jih tam spustili, pretepali, jih silni delati. Podobna mm -hmm. procedura ga je do neke berede tudi v ustvarjanje zombija. Če boste šli vi zdaj malo po internetu to pogledati, najdu sem eno tak zelo šaljivo, grozljiv citat, ne, da zombija je ultimate do it yourself. Ne. Zato ker to načelo ima kao z more vsak. Uh, zakaj zmore vsak zdaj od tega, ker se tega naučiš v knjigi? V kateri knjigi to bomo ko bo gospod sliko? V tehle dveh knjigah. To so knjige gospoda... ...Waida davica, ki je... Uh, ...The Serpent and the Rainbow. Mislim, da sem že prej govoril o Dambali, in, uh, ki je Mavorična uh, kača. In uh, Passage, of uh, Passage of Darkness. V uh, knjigi je kot um, strokovna javnost raztrgala, govorita pa o tem, kako se na Haiti, on je na Haiti uh, zdravila, preparate in podobne stvari, ki jih, ki jih vodo uporablja v svoji medicini za farmaceutske firme, zato, da bi pač lahko s tem kaj farmaceuti zaslužili. No, in, uh, tam je tudi nareteo na to, kako ne bi ustvarjali zombije in je to opisal, kot bi Serpent and the Rainbow. V bistvu on pravi, da je zato so potrebni tri dejavniki. Prvo je kemija, potem je določena doza sreče oziroma nesreče in socializacija. Uh, kot prvo, zo zombije ne bi na napravljali, torej, zombije ne bi naredili samo iz ljudi, ki so se nekako zagrešili. In to je ultimativna kaza. In to ne bi nekomu, ki se je zameru v buduju, oziroma se je zameru čarovniku. Ki se zdaj ukvarja. Uh, prva stvar, ki je potem pomembna, je ta te, tetrodutopstin, Jezus Maria, molekula, ki jo najdemo v strupu rib, napihovalka. lahko prej stika. To je zelo, zelo, zelo, uh, je zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, preverjate o tem. Um, s tem. To je glavna. Formula, da jim, ta strup je bil glavna sestavina ene zadeve, ki se mu reče coupe de, uh, coupe de pudre. Prostite moji francoščini. Uh, to je udarec v prahu, bi se prevedlo. No, in ta strop naj bi čarovnik oziroma svečenik nekako posredoval bo v žrtvi. Kako? Lahko prekrane, lahko prekože, lahko ga ga zapiti, kakorkori žen. Uh, no, Ta strud má en efekt, v bistvu padeš v komo, oziroma otrtneš iznavide si mrto, srčni utrip se ti ustavi, ne more se premikati, v bistvu ti sklopi, ti signale med možgani in telesom. Ti se ne prestano zavedaš, kaj se dogaja, ampak dejansko si navide smrto. In od tega se je že parkrat zgodilo, da so vse, ko so recimo japonsko specialiteto, izrib napihovalk, ki, ki zna biti precej nevarna, če je nestrokovno pripravljajo, se je že parkrat zgodilo, da se je kakšen med vašem cilje. Uh, na tajitju pa navadno nimašte sreče. Njihovi pogrebi sicer pa je trajajo enih devet dni, kar je prav iz da če se po uh, Vse eno pa navadno, kot se vsi pogrebi končajo te pokopnejo. Zdaj, uh, tukaj je v igri tudi sreča, o kateri smo prej vzdelju, uh, govorili oziroma sreča, zaradi tega, ker če ta strup je, balansiravka strup izredno uh, triki zadeva, Če ti naprej veliko dozo, ne, se ne boš ves zbudil, če ti naprej majtno dozo, lahko ne bo imela željenega učinka. Ne? No, kdaj si pač predstavljate, vi se popolnoma zavedate, kaj se z vami dogaja. Devet dni že vkrok vse želujejo, jočejo, svečke vam gorijo, tam vse škrofijo, sti sta vodco, ne vem kakšno na konci, vsi si celca je tu, živ sem, živ sem, spuste me tukaj in na koncu te še zagrebejo. Uh, mislim, da bi se to večino nas, ali zase lahko govorim, merno rečem, da bi nas pregnalo, pregnalo prekroba na rosti. In uh, tak je tudi efekt pri večini zombijov. Uh, Sledaj, ko prej, ki zagrebajo, če mora na to te še naprav ucajiti na uh, pokopališče, lahko prosim, s tiko. x pokopališča so navadno mozoleji, uh, po, dži, po dvignenji od tav, tudi zaradi tega, ker je precej vlažna klima. Uh, in uh, no, niti niso kaj dosti varovana, kli ob tem strahu pred zombi, zato jih poskušajo ja, v Aziji pa za ograj ali pa kaj podobnega. A v vsakem primeru se pač predstavljate, da ležite veselo v, trupu, v trugi in na to pride nekdo in vas spusti ven s te truge. Oziroma vsaj izgleda, vanda se vas je da vas je spustil. E to ki se pa začne drugi del veselice. In ta drugi del se imenuje datura oziroma zombjevska umara, lahko še na slika, prosim. Lepe slije, lepe rostce, pogosto, če boste malo pogledali, boste videli marskošno gospodinjo, da jih ima doma in jih goji. Uh, ne, to ne pomeni, da je dela zombje doma, da ne bomo še najespo So pa tudi izredno strupene. Imate pre nas kot navadni kristavec, imamo tudi indijski kristavec. Imajo polne so alkaloidov. Alkaloidi so rastlinski strupi, Eden od njih je recimo tukaj skopamin, o katerem smo govorili, ki spravljajo div histerijo, oziroma blaženost. So pa tudi drugi. In Prav ta zombijevska kumara ne bi bila priprava, s katero ne bi ta zombije, potem ko jih že na 3-4, popolno manore potegnejo iz druge, jih zadrogira. Predstavljate si, vem, da vam barve pojejo. Ravno kar so se sem izmešalo in zelo še par pojejo. Vsakič, ko prijete približno k sebi, bi še fajn premlatil. Končni efekt je precej predvidljiv. To je ona prva slika, a ta druga slika, ki smo jo okazali, čisti brainwashing. Zombi nima vlastne osebnosti. On je popolnoma poslušen svojemu gospodarju. Sej ste željali, že se v obtrilju, o tem, kako ne bi rusi prali muškane, med hladno vojno in tako naprej. Ampak ti ste imeli vsa in cilj. Biti zombi nima cilja, biti zombi pomeni biti hodeče orodje. Nimaš vlastne volje, nimaš nič. Če ti ukažejo skop jar, boš skopi jar, dokler ne boš pač padel na tla. In tretji dejavnik, treba smo omenjali, pa je socializacija. Davis pravi, da je zombie mogoče ustvarjati le na Haitiju. Zakaj? Zato, ker za, za prebivalce Haitija je zombi del vsakdanja življenja. Pred kratkim, mislim, pred kratkim, mislim, da je 20 desetleti nazaj sem imeli enega diktatorja, ki je imel osebno, uh, osebno stražo oziroma osebne enote, za katere so vsi verjeli in še sam širo govorili, da so zombi, tudi torej brezdušni duhovi in uh, zlobniki, ki ubogajo vsak njegov ukas. In je tako držal ljudi v, v strahov, kaj se bo zgodilo z njimi in kaj se ne bo zgodilo z njimi. Um, za Haiti je bit, to, da so zombi obstajajo, za njih ni vprašanje. Za njih je to dejstvo. Zombi obstajajo, pika. Imajo celo zakonodajo, ki govori nekaj o tem Če lahko slika, prosim? Uh, to je člen 246 haitske zakonodaje. In gov govori o tem, gov ta del zakonodaje govori o tem, kakšno je katero, kaznivo z recimo kaj je umor, kaj je infanticid, kaj je patricid. In tukaj na tančne govori, kaj je za srpitev. Torej, zastrupitev je, če nekoga napade s trupom in s tem povzroči, rekel prej njegovo smrt. Ampak to ni vse. Zastrupitev, oziroma kot poskus umora, se obrnava tudi človeku, daš neke substance, zaradi katerih zapade v utrplost, dlje ali krajšo. Če ga potem pokopljajo, je to umor. Se je od zakonika iz leta 85, če se boste spomnili, to je približno isto leto, kot je šla ta prva knjiga. Tako da je čisto možno, da so se zgledovali po knjigi, ko so pisali to zakonodajo. Ampak že da so to zakonodajo sploh napisali. Da je to v uradni zakonodaji, ki še zdaj, če se ne motim, če zavarjate internetu in mojemu zelo slabemu razumevanju francoščine, še dejnost, velja v, na Haitiju, nam pove, kako globoko je pojem zombija v uh, haitski splošni zavesti. In zaradi tega žrtev, ko vidi, kaj se jim dogaja, začnejo verjeti sam, da postaja zombi. Žrtvo v bistvu neko teso deluje pri svoje zombifikaciji perejo oni moždane in hkrati se več prestano zaveda kaj se z njim dogaja. ne postajam zombi. Zakaj? Zaradi tega, ker hočejo, ker me nikto začaral in to, kar se mi dela, je v bistvu čaranje se strani tega zombija. kako um, slika prosim. Mednarodna javnost, mednarodna strokovna javnost sicer popolnoma popolnoma zanika obstoj kakršnihkoli zombijev. Uh, kritike Na to knjigo, sem se rekel, knjigo so raztrgali, tako da najdi so tudi več različnih drugih razlag, kaj se dogaja z mi, ki ne bi veljali za zombje, neki imate nekaj recimo da imajo katatojično schizofrenijo, fetalni alkoholni, sindrom, amnezijo, anoksijo, padalico in tako naprej, in tako, da za nas edini pravi zombi, s katerim se boste srečali vsak dan tale, ki ga imate. Na spodnji sliki, s da se boste z njih že sprešno urco. Uh, uh, če pa slučajno vas ne padajo uh, zombiji, tak, ki te pravi, uh, skjera sicer pomaga, pa šus v glavo, tako je, ko v filmih. Uh, če pa hočete biti bolj pa baje je pomaga tudi že preprosto sol. Uh, Najbrez, če zombi najbič, če bi okusi sov, ne bi bil čar zlomljen in zombi ne bi zopet postal uh, normalen človek, tako da, če vas ne zombi, najboljša obramba so preste. Uri, to je vse, kar vam jaz. Dobro malo, malo, malo, malo, malo, malo realne vode, oziroma zdaj pač vprašanje, koliko ti to realno gre, on povedam, pa pač zdaj gremo na, na, na, področje, jaz nisem profesor, tako da nima takšne da tašna prizence profesorski, kot bi uh, uh, bil, zelo, tudi bomo boče zgledal malo, malo, malo, malo, kot bi bil, on, ampak, pozarete z malo, se ne bom toliko grebila. Pravsem. <hlasen>. E, dobro, zdaj, začel je v bistvu, začel je v bistvu točko, kaj začel, ne, ker je začel, nekaj, zombija. Zdaj pač vsi smo gledali, že sigurno, kar še imeli dva ali dvajset modernih in a, smo pač videli tiste zombije, ki so tako lahko v motorično, a, kako bi rekel, prizavetje, <laughs> ki so pač motorično a, malo težave in ki, ki a, so v popolnom prezumna bitja. In ki a, v nekaterih preverih hoče vesti možgane, to bom malo s nej povedal, kako je s tem. Um, in zdaj, a, v bistvu bi rad danes razdavil tem, kdo je pravzaprav odgovorn, oziroma ne bom zdaj skrilo, George Romero, katerega film bom bo potem predvajan, in v bistvu človek je za to sliko tega zombija takšen, kakšen je. Zdaj pred... To ni zombi, to je George Romero. <laughs> Uh, ja, to je že odšel, zdaj mislim, da tam nekako 70 let star. Uh, zdaj pred njim, pred njim, uh, leta 68, na to pridemo lahko snemalce, pred njim noč živih mrtvcev, so se zombi malo po malem so se omenjali. V, v, v, pač v uh, kulturi uh, mal malo se je pisalo o podobnih konceptih, so pisali, recimo, nekateri števa že Frankenstein kot prvega prvi literarni koncept, ki bi se lahko obravnal pod določenimi kriteriji kot zombiji, ampak dobro, to jaz v bistvu ne bi. Um, so pa recimo Lovecraft je že imel. Lovecraft je imel uh, pač ki so bile dost podobne zombijem, se pravi te gule, uh, žive, mrtve, uh, imel je neko, eno zgodbo recimo The Outsider, v kateri je celotna povanta zgodbe, da se nekdo zave, da je v bistvu mrtven, da je pravkrat iz in da se ga ljudje bojijo. Um, Pol so, bili, pol so bili filmi, recimo, aje bak to je zombi, smo prej slišali, bil je film leta 43, 40 posnet. In tam se je zombi vbrnal v... Bistvu v, v a, to se zdaj Dobro, tam se je zombi vbrnal v bistvu po temah arhetipu, kaj ga zdaj Igor Se pravi se dogaja v Haitiju, zombi so te pač uživljeni mrtvici, ki služijo v namenu in so v bistvu prikazani za to, da se vidi, kakšna so v teh kolonijah, takrat so še breg unije. Koliko so v bistvu te ljudje, um, koliko kol nimajo pojma, koliko so, kol so uh, eksotični in drugačni <coughs> od, od razvitega zahoda. Um, in zdaj, uh, tle bi v bistvu, uh, honorable mention, posebej bi bil še en film, ki je bil posnet leta 1988, ga je posnel West Craven in, in je bil naslal uh, The Snake and, this, and the, uh, the Serpent and the Rainbow. V bistvu, bistvu je bil kaj posnet po tej knjigi, o kateri je zelo preved govoril, sicer je ta pisatelj, ki je to knjiva napisal, ta drogor, ki je to knjiva napisal, je bil strašno vezen na to, da so ta film posneli, ampak po tem filmu se je zombi obrana po tem tahitskem arhetipu. In, tako da to, to je v bistvu to je dost kas, to je po Romero in je dost, dost nenavadno, da je, da je šlo v bistvu nazaj na ta, na ta originalni arhetip in da ni v bistvu ta Romerovski zombi. Uh, zdaj pa dobro, da ne nedelgovezno prejš gremo na Noč živih mrtveca. Je bila posneta, uh, kot sem preleko leta 1968, in sicer ste ga posnevali George Romero in John Russo. In George Romero in John Russo sta bila kolega, ki sta, ki sta par let prej, leta 1960, sta ustanovila firmu in sta snemlila reklame. In uh, ima nišlo tako slabo, ampak sta se po parek letih tega navečala. In uh, ste se ugotvili, da bi to film. če bi posnedati horror film. Takrat v leta 68 60, so bili onih, onih dnevih atomskih monsterjev iz 50 so že malo minili, ampak horror filmi so se še zmero snevali. On no, dvastor si, si zamislil ta film, ki bi bil totalni exploitation. Se pravi, uh, film, ki je na samo teo, da se bo šokiral. Da bodo vsi, da bodo vsi uh, zgroženi in, in, in prestrašeni in uh, pač napisali scenarij našla nekaj sponzorje in izbrala uh, skupaj njih nekaj narja, 114 tiseč dolarjev, zelo strašno uh, visoka vsota in za ta, za ta, um, za ta dnar posnela ta film. In zdaj, ker sta bila um, zelo mena z budžetom, sta, sta šparala, ker se je špara da. Film je bil posnet na črno-beli uh, črno tehniki, tudi temu, da da v teoriji takrat bi že barno, tehniko, mislim, barne filme lahko snebali, ampak je bilo pa pač stanejši črno-belo posrednji. S tem, da, ker ste snebali črno-belo, ste lahko lažje skrivati na tisti zombi v filmu, ko jejo ne vem, recimo noge ljudi, da v bistvu ne jejo noge ljudi, ampak da jejo svinjske krače, ki so prilite s čokoladnim siropom, ker se, to, ker se to pač se ne vidi na črno-belem zaslonu, da to v bistvu ni to to. In uh, igrajo, igrajo pač v filmu prijatelji, Uh, statisti, so, so, statisti so tam iz one vasi, kjer v bližini, kjer ste snemali, uh, glavnih gravcev ste pobrali kar iz svega foldera. Ljudi, ko ste snemali reklame z njimi, ste jih pobrali uh, se spomniš, ko smo predvim letem s reklamo, ali bi hotelo snemati v filmu in niste dobili gravcev skupno in je to vse skupno zelo obažit film bil. In, uh, oh, No, glavno, mi ne ko zelo zelo obažeti. Zdaj, ena, ena zanimiva stvar je, da, da kljub temu, da je to film, ki je naciral, ta arhetip zombija, kakor ga poznal danes, besede zombi v tem filmu samem sploh ni. Takrat, ko sta ona snemla, ta film, sta te, sta te monsterje uh, imenovala Ghoul, uh, ali pa flash eater, se pravi, jedci cime, ta. Niso, niso uporabljali besede zombi kot take, taj ta je pršla še lepo kasneje. Uh, zdaj tudi nisem se poglabil, ne vem točno, kdo je prvi, uporabil besedo beseda omi, ampak ona tva je niste, takrat pri ta prvi filmu. Uh, zdaj, v bistvu, uh, kot sem prej rekel, ona no, dvasta, ona dvasta, imela na meni šokirati ljudi in to ima je čudovito uspeva, misel, ljudje so bili, ba v Kino za ranah, čist bledi pa na koncu filma, ker niso bili vajeni tega, so v podri gledali že dvajste grozljivke, ampak je bilo to čist drugačne sorte grozljivke, tudi so, tle so Ljudje na veliko krepali, padali po tveh, umerali, jedlo se jih in, in, in je in pač je bilo vse skupi dosti bolj ogadno, kot so brite gavali. Vsej, vi boste ste ta film gledali in bomo vse skupi malo smešni, ampak a, takrat jim to ni bilo. Um, in, uh, v bistvu imajo nekateri kritiki ta film, se pravi noč živi smrticov, za prvi splatter film. Se pravi te filme, v katerih se pač pobija zaradi tega, da se ljudi pobija. Uh, in druga stvar je da da je s tem del dasira v bistvu eden uh, čist uh, specialen žanr žanr apokalipsa uh, zombi apokalipsa apokolips, konca sveta ker se ga preplavajo zombi. Simpelno zdaj za, za zombi apokalipso je, je, je so značilne tri stvari da so pač pride zombi od kdo vekem v vener razlagani. Oni so se v noči živih mrcev sicer nekaj trudili in so razlagali, da so neko radiacijo iz venere ali nekaj tašnega, ampak to so pol kasnejo postili. Druga stvar je, da je vse zadeva zelo traumatično, Da so šokirani, in da vejo, kaj je zdaj, kar, naprej, kar najkrat je babica, ko smo prejšnji teden pokopali, da prelesno, je zelo prelesla, kaj se zdaj to dogaja. Ne? In tretje je, da pač civilizacija propade, oblasti ne ukrepajo zdaj hiter, vse skupaj gre po hodiču in, in, in na koncu ostanejo pač manjše skupinice ljudi, ki se, se bojuje proti tem oznanjemu dejavniku, proti zombije. Ne? To so pač te uh, značilnosti zombije apokalipse, ki teh filmov je cel kupo v bistvu. Uh, dobro, tukaj uh, bi šel malo malo čist nakratko, ko bi še drži sa pa ostale Romeroje filme, ker je pač Romero toliko uh, pomembno za ta žada. Uh, ena stvar je, da sta se s tem Johnom Russeltam po tem filmu ste se skregala mi uh, imela sta kreativne uh, razlike, kot se temu reče dan današnji, pač niste se nekaj razumjela in da sta si razdelila franšizo. Ruso je šel naprej snemati uh, filme Počinajte believe in that uh, 1, 2, 3, 4 in Romero je dobil, um, dobil pa dejansko zgodbo, se pravi Romero v svojih nadalnih na, na, filmih kasnema isto zgodbo naprej In uh, ne smejo paravljati besede leading dead. Se pravi, naslednji njegovi filmi so film is, uh, uh, dawn of the dead, day of the dead, land of the dead, bla, bla, bla. Pršč, nekaj of the dead. Um, in uh, zdaj Rusa je šel je šel malo bolj komične vodine, no oni, oni tisti, ki je, ki je štarko s temi s, temi, uh, s idejo, da zombi je možgane, ne? Spravljali in zombi so od Rusota, med tem, ko Romero pa Romero, pa, v bistvu so pa čisti idioti, pa skupaj ne govorijo. Um, zdaj, značilnost od, od teh zombijov, ki jih danes videli, je, kot se reko zaregli kar totalno pomankanje inteligence, uh, morilski, nagovno, vse, kar vidi, da živ ga bi radi ubili in uh, bolijo se ognje, strašno se bolijo i in, in ubiješ uh, jih tako tako, da jih ustrbiš v glavu. naslednjih filmih uh, je tisto z ognje nekam punikleno, ampak vse ostale začinovci so pa iste. Pač počasni so, brezumni so in uh, če gled nimaš metkov, sorry, rovod vlak. Um, Potem razstreščeš glavo, ne? Ja, mislim. Tako bom zelo utek rešitev, ampak se da, ne. <laughs> uh, Dobar, zdaj sem rekel, potem je Romero, imel še, pol, še pet filmov iz te of The Dead serije. Sem že prejmal naštel Don of the Dead, je, je se dogaja um, v bistvu, to bi... Uh, skoraj um, Se pravi, ta dad, Romero in Russo sta ga postavljali čisto kot, kot uh, poskus čim bolj ljudi in uh, ljudje so bili tako šokirani, da so začeli kar nek pomenen in so začeli Socialno kritiko in družbeno kritiko in kritiko rasizma in kritiko feminizma in kaj sem kaj, vse. Vse, če, poste, če imate malo domišljev, zakaj ne recimo glavni rad se In to je zdaj bil kar znak tega, da, da, da je to nek protirasistični film, da pokaže sposobnega Črnca v leta 68, ko je to malo malo mal Ampak to je zdaj tako, mislim, ta vloga je prvod pisana za enega, za enega njihoga belga kolega, ki je v zadnjem momentu pač odpovedal, In je bilo oni pač tam in so ga vzeli no, petišpiljati, ni važno kakšne bare kože imel. in In v bistvu se nista trudila nekega družbenega pomena, noter, noter poriniti oziroma vsaj tako Romero in intervjujih da, da je pač ta naj dobelje da je či zaforo Je pa pol v naslednjih filmih je pa pol začel iskati mnogo družbeno kritiko, neke, neke, se je pač hotel kritizirati razne aspekte družbene. Zdaj, recimo Don Do se dogaja v nekih velje blagonci, neki shopping mall, in je seveda kao kritika te potrošniške družbe in je notri ena čudovita scena, ko so, ko so te zobi, ki se pa je, spominjajo tistega kraja, ker so bili najbolj srečni pred so umrli, lupajo tam pod sistem shopping mall in so strašno zadovoljni, ker jo špilo oni muzak in oni se po onih eskalatorjih vozijo gore in dol in ne vedo, kaj počnejo. Uh, pole naslednji je bil čez Na dost, na dost uh, rednih intervalih je bil snema, uh, on je bil 68, on je bil 78, se pravi, da je bil 9, bil 10 let kasneje. Ponovno je bil 9, zdaj uh, je bil 9, leta 85 so te uh, kritizirali, oziroma se, se, se pogledali za delo voja, vojake, imaš še eno, eno bazo ker so noter vojaki in znanstveniki in potem se je oni prt so med sabo. Zdaj so vojaki so peč strašno autoritativni, znanstveniki bi radi bili znanstveniki in se pač nekako ne prenesa med sabo. Uh, pol naslednji bistvu je trajal 20 let pred naslednjega, posnel leta 2005, uh, Land of the Dead. Uh, Ta je bolj tako, mislim, pač ena je v kateri imaš više sloje in niže sloje in odzene so, so zanemarili proletarci, pardon, zombi. Uh, to je zgodko, mislim, nekaj družbena kritika, ampak je tako rahlo prozorna. Ne? Uh, in zadnji je bil Diary of the ki je bil posnet uh, lani, je pa, je pa v bistvu reset, restart uh, franšize, se pravi, gremo še enkrat na začetek, še smo momentu, na enkrat smo v onem momentu, ko kar najem odpopsi ga vidi, kjer pridejo zombi in uh, In potem imaš ta minimulci, ki ga v leta okolni to snemajo nogala na YouTubeu. In je seveda uh, pogled na moderno komunikacijo preko interneta. Um, uh, uh, uh. Koliko boma časa? Pa, uh, glavno se pa Ne, ne, se da bom mnogo uprejš za neko. <laughs> uh, dobro, bilo je, bilo je par remake uh, posneli so te prvi tri semelive remake-e. Night of the living, DTB, celo 3D remake, za tega nisem vedel, do, do tega tedna. Uh. Zdaj, pretos, uh, mislim, da lavno zdaj, je v oktobru eh? v Sloveniji, v Kinih. Ja, meni piše 2006. Ja, ok, piše v oktobru v kaj bi se res zanimljelo. Lovno letošnjega oktobla, tako da ga lahko nekje po Sloveniji vredno, res pogleda, kdo če ga želi, če prav nekaj poveč. <laughs> uh, ja, se pravi remake iz odkona, mislim, Night of the living, DTB remake, se uh, drži v bistvu iste zgodbe. Tle je bil tudi Romero zraven uh, kot za in je uh, posnet, najti odvoljeni kdaj, kakor ga bi on posnel, če bi takrat leta 68 imeli malo reči narje, kot so štenajsti zažudorjev. Uh, ni slab film, čeprav ima svoje slabosti. Dono D.D. je posnel Zack Snyder, uh, dost znan igralec, ki ima lahko osramoto. To sem, da ta film posnel, uh, ker je, je šel je šel v ta um, Zdaj, te zombije moderne, filmske, bi lahko verjetno grobo delili na zombije 20. stoletja, na zombije 21. stoletja. V 20. stoletju so bili počasni, nerodni in grozni zrtejev, ki jih je bilo celokupen in nisem mogli bežati ne ki bi bili agilji ali, ali pa spretni ali pa, pa pametni ali pa kar kolam, ampak samo jih je paš sposobno zadostne. In uh, ta zombi 21. stv. je nekrat rado hiter in teka okolj in, in moč in strašno nekaj. In, strašn, ne in meni, meni vseeno je to zelo antipatično. V tem donov the dead so uh, te ta hitri zombi. Ne. Uh, je tudi vele blagonce, ampak je, ampak je, v bistvu, sam prečtam, je tista vele blagonce, nobenega no hujšega pomena nima. da of the dead, ne bom govoril. Uh, In dobro, mislim, to zdaj s temi romerojimi film in remake-i, eh, recimo, da se zdaj na hito pa pač objasnil. Je, pa se pa svega te zombi eh, in zombie apokalipsa so, so prišli v popkulturo. Posnetih celkup teh filmov in uh, iger in, in knjig napisanih in uh, vse izplotne dvomi, da ste se že srečali Zdaj, recimo, kakšni filaj, ko se jih mogoče velja omeni, in recimo šal nas parodija na, na, na, na, pač na te zombi filme britanska. Tako uh, oh, zanimiva zadeva si, za pogledat. Uh, Pore recimo ta 20 days later, 18 ni kasneje, ta je zanimiva zaradi tega, ker je bil film poslednje leta 2002, pa če gre na internet, post še dom s ljudi, ko se kregajo žočno, ali je zombi filme Ni, uh, ker ki niso to pravi zombi, to so samo boljniki, ko se okuže z ničeva. Ampak po v bistvu temu, Tipo, zombi apokalipce, pa film zdole popače, ne. uh, nekaj se bi mogu imeti srodati, ten zombi iz Resident Evil, uh, Half-Life, uh, cel drugi drugih igrel in pač dobro, ne bom, ne bom več uh, tle nakladil. Zdaj bi rad sam še povedal, da bomo zdaj pogledali uh, Night of the Living Dead in da tle, uh, je zadeva, je zadeva v bistvu kar se copyrighta tiče, je krita, ne delajo tle, ljudje česnične robe zaradi tega, ker je. Ja, ja, ja, potem poveda. ja, okay, bom povedal, ja, ja, ja, ja, ja, se motim. ja, ja, Uh, kako pizel po mislim da pozorni? Uh, fl flash Eaters. Ja. Najprej ste ga hotla pomenati Flash Eaters. Uh, night, night of the Flash Eaters, tako bi organizil. Ja, uh, yeah. Night of the Flash Eaters. In, in no. ker je gliv leto ali dvej prej pršel v kino zvoranje en film z jako podobnim naslavom, se je njihov, ta producent, kaj okay, je bil, se je odločil, da... Distributor, ja. Se je odločil, da bo, da bo spremenil naslav. In ga v bistvu on spremenil, uh, nima niti ni. Mislim, da se je posvetoval z njim, Ja, ima je povedal, še če bol sem, Ja, se je posvetoval z njima, so, so, yeah, so se zamenili okje okay vredno nebo pol Night of the Living dadne in je on zamenil ta, ta začetno, začetni naslov, na katerem je pač onji Night of the Flash Eaters spodipisal copyright Romero Russo in na tem drugem Night of the Living Dead spod tega copyright notice-a spodnji vlog. In zdaj, takrat je vršel zakonodaja, zdaj je to tako, da copyright, da avtomatsko nastane, ko nekaj napišeš, posnameš, zapoješ, kaj zvem. V takrat si copyright, si ga mogel napisati, se pravi, ko si posnel film, je mogel spod napisati copyright by ta in ta, da si imel pravice do tega filma in zdaj je prišel do te napake oziroma zbrke, da v filmu na, te, na javni špici ni ta copyright zabeležen za in v bistvu film pa Public domain film, javna vlast vseh, vsega lahko uporabljajo. Ta 3D film, ko so ga naredili, so ga naredili zarete, kjer jim ne bo treba plačati. So pač ozeli zgobo in so ga posneli, ker nimajo namenu za plačati prvico in... Uh, tudi... Da je toliko teh filmov, je v bistvu tudi to, ne? E, ne. Razlik, da je v bistvu, da je in ista se pač ozeli. V bistvu, v bistvu, v bistvu ja, v bistvu tudi malo pomali romero, hotejo na, na to svojo osnovno zgodbo se nekaj dobiti z nekaj, ker se ta prve nič iz nič dobi, zato je tudi tukaj več film od Dobro dan. Da. se.